76. Bepattantam a kocsiba, és azonnyomban közölték velem, hogy a palota egy kategórikusan megfogalmazott nyilatkozatban cáfolta a reggeli terrorizálós sztorit. Ezt a cáfolatot pedig nem más írta alá, mint én. És Vili. Arctalan emberek olyan szavakhoz csatolták a nevemet, amelyeket még csak nem is láttam, nemhogy áldásomat adtam volna rá. Mélyen megdöbbentem. Visszahajtottam Frogmoreba. Onnan bizonyos távolságból a következő néhány napban részt vettem a végleges nyilatkozat megfogalmazásában, amely 2020. január 18-i kikeltezéssel került ki a nyilvánosságra. A palota bejelentette, Sussex hercege és hercegnéje úgy döntött, hogy visszavonul, hogy ezentúl nem képviseljük hivatalosan a királynőt, hogy tartózkodunk a titulusunk használatától ebben az átmeneti évben, és hogy felajánlottuk, hogy megtérítjük Frogmore Cottage felújításának költségeit. Egyértelmű no választottak választattak a biztonságunkkal kapcsolatos kérdésekre. Visszarepültem Vancouverbe. Csodálatos volt ismét találkozni Meggel, Arcsival és a kutyáinkkal, és mégis néhány napig nem éreztem úgy, hogy teljesen visszatértem hozzájuk. Lényem egy része még mindig Nagy-Britanniában időzött. Egész pontosan Szentringhamben. Órákat töltöttem a telefonomat a fülemre tapasztva és a netet figyelve, hogy lássam a következményeket. Ijesztő volt a düh, ami az újságokból és a trolloktól ránk zúdult. Félreértés ne essék, ez inzultus, kürtölte világgá a déli mél, amely septiben összetoborzott, egy Fleet Streeti eskütszéket, hogy górcső alá vegye a bűneinket. Köztük volt a királynő korábbi sajtótitkára is, aki esküttársaival közösen arra a következtetésre jutott, hogy a továbbiakban ne számítsunk semmiféle kegyelemre. Erre csak ingattam a fejem. Nincs kegyelem. Mi ez, valami háborús nyelvezet? Nyilvánvalóan több volt ez egyszerű dühnél. Ezek a férfiak és nők egzisztenciális fenyegetést véltek látni bennem. Ha a távozásunk veszélyt jelentene a monarhiára, amint ezt néhányan állították, akkor veszélyeztetné mindazokat is, akiknek a megélhetését a monarchiáról való tudósításaik biztosítják. Ezért aztán meg kell semmisíteni minket. E bagáz egyik tagja, aki könyvet írt rólam, és így bizonyíthatóan függött tőlem, hogy fizetni tudja a lakbérét, élő tévéadásban magyarázta el magabiztosan, hogy meg és én anélkül távoztunk Nagy-Britanniából, hogy akár csak egy búcsúlevelet is hagytunk volna a nagyinak. Senkivel sem beszéltük meg, állította a hölgy, még apuval sem. Olyan rendíthetetlen magabiztossággal állította mindezeket a valótlanságokat, hogy még én magam is hajlottam rá, hogy higgyek neki, és ennek köszönhetően Számos körben az ő verzióját tekintették valódinak. Harry átverte a királynőt. Ez a forgatókönyv került be a köztudatba. Éreztem, ahogyan beszivárog a történelem könyvekbe, lelki szemeim előtt láttam a fiúkat és lányokat Ludgróban, amint évtizedek múlva ezt a szamárságot etetik meg velük. Sokáig maradtam fenn, merengtem a fejleményeken, végig gondoltam az események láncolatát, és azt kérdeztem magamtól, mi bajuk ezeknek az embereknek? Mitől váltak ilyenek ki? Minden csak a pénzről szól? Hát nem mindig is arról szólt? Egész életemben más sem hallottam, mint hogy a monarchia fenntartása drága, maga az intézmény anakronisztikus, és meggel most bizonyítékként szolgáltunk erre. A mi esküvőnkre hivatkoztak, mint eklatáns példára. Millióba került, és erre mi most felálltunk és csapott papot otthagytunk, a hálátlanok. Igen ám, de a tényleges esküvői költségeket a család fizette, a fennmaradó kiadások tetemes hányadát a biztonsági intézkedések vitték el, amire jó részt azért volt szükség, mert a sajtó felszította a rasszizmust és az osztály ellen szenved. A biztonsági szakértők is azt állították, hogy a mesterlövészeket és a nyomkereső kutyákat nem csak miattunk kellett bevetniük. Így akarták megakadályozni, hogy valaki a tömegbe lőjön, vagy hogy egy öngyilkos merénylő felrobbantsa magát a felvonulási útvonalon. Lehetséges, hogy a monarhiával kapcsolatos valamennyi vita valójában a pénz körül forog. Britannia régóta viaskodik a dilemmával. Sokan támogatják a koronát, de sokan aggódnak a fenntartási költségek miatt is. Ezt az aggályt erősíti, hogy az elszámolások nem nyilvánosak, a tételek megismerhetetlenek. Attól függ, kivégzi el a számításokat. Pénzbe kerül-e a korona az adófizetőknek? Igen. És vajon fizet is egy vagyont a korona a kormánynak az államkincs tárba? Szintén igen a válasz. Vajon hozza-e a korona olyan turisztikai bevételeket, amelyek mindenkinek hasznára válnak? Természetesen. Vajon olyan területeken is ott a monarchia, amelyeket még akkor szereztek meg és biztosítottak be maguknak, amikor a rendszer igazságtalan volt, és a vagyonát a munkások kizsákmányolásával, a gangsterkedéssel teremtette meg, illetve térségek bekebelezésével és emberek rabszolgasorba sűjesztésével? Tagadhatja ezt bárki is. A legutóbbi tanulmány szerint a monarchia működtetése egy korsó árába kerül évente az átlagos adófizetőnek. A sok előny fényében ez elég jó befektetésnek tűnik. De senki sem szeretné hallani, hogy egy herceg a monarchia létjogosultsága mellett vagy akár azzal szemben érveljen. A bevétel kiadás elemzéseket inkább meghagyom másoknak. Az ezzel kapcsolatos érzéseim bonyolultak, természetesen, de az alapálláspontom igen egyszerűen megfogalmazható. Mindig is támogatni fogom a királynőmet, a főparancsnokomat, a nagyanyámat, még akkor is, ha már eltávozott. Nincs bajom, és soha nem is volt a monarhiával, vagy a monarhia létjogosultságával. Bajom a sajtóval van, és azzal a beteges kapcsolatrendszerrel amely a sajtó és a palota között kiépült. Szeretem a hazámat, és szeretem a családomat, és ez sohasem fog megváltozni. Mindössze azt szerettem volna, ha most, életem második legsötétebb pillanatában, mindkettőre számíthattam volna. Hiszem, hogy egy nap, visszatekintve ezekre az időkre, ők is azt fogják kívánni, bár csak kiálltak volna mellettem.